Чотири. Теперішній час. Холстон сидів на єдиній сталевій лаві у шлюзі. Його думки заціпеніли від безсоння і неминучості того, що чекало на поверхні. Нельсон, керівник очищувальної лабораторії, став перед ним навколюшки і натягнув йому на ногу холошу захисного комбінезону. «Ми трохи вдосконалили ізоляцію на стиках і додали ще один шар полімерного покриття, яким оприскано тебе», – сказав Нельсон. «Ти дасть тобі трохи більше часу, ніж мав будь-хто досі». Коли Холстон усвідомив його слова, ти пригадав, як спостерігав за приготуваннями дружини до очищення. Верхній поверх бункера з його величезними екранами, що демонстрували зовнішній світ під час цієї процедури, зазвичай був безлюдним. Його мешканці не витримували того видовища. А ми просто хотіли завтра піднятися сюди і милуватися чітким пейзажем, не переймаючись тим, чого це коштувало». Але Холстон дивився не було жодного сумніву, що він дивитиметься. Він не бачив обличчя Елісон крізь сріблясту маску шолома, не бачив її тонких рук в громісткому комбінізоні, коли вона акуратно протирала об'єктив повстяними серветками, але впізнавав її ходу і жести. Він дивився, поки вона не скінчила роботу старанно і неквапно, а потім відступила. останнє глянула в камеру, помихала йому рукою і відвернулася, щоб піти геть. Як і її попередники незграбно посунула до найближчого пагорба і почала дряпатися вгору, прямуючи до напів зруйнованих шпилів стародавнього міста, ледве помітного на обрії. Весь цей час Холстон не рухався, не ворухнувся навіть тоді, коли дружина впала на схилі пагорба, схопившись за шолом, згорчившись від болю, поки токсини не пожерли спершу полімерне покриття, а потім комбінезон і її саму. І другу ногу. Нельсон ляснув його погомілці. Холстон підняв ногу і дозволив технікові зібрати решту комбінезона в нього на лиці. Дивлячись на свої руки в чорній карбоновій підкладці, яка облягала тіло під комбінезоном, Холстон уявив, як тканина роз'їдається, розповзається, ніби лусочки висохлого жиру на трубі генератора, а кров б'є водограєм із його пір і наповнює комбінезон з його трупом. «Будь ласка, візьмися за перекладеною, встань!» Нельсон виконував ритуали, які Холстон бачив уже двічі вперше з Джеком Брентом, який до самого кінця був налаштований вороже і воєвниче. Холстон, як шериф, змушував його рівно стояти біля лави, вдруге з його дружиною, за чиїм приготуваннями він спостерігав крізь маленький ілюмінатор шлюзу. Відтоді Холстон чудово знав, що треба робити, але все ж таки потребував нагадувань. Його думки блукали деінде. Простягнувши руки, він схопився за трапецеподібну перекладину, що висіла над ним, і підвівся. Нельсон узяв комбінезон і натягнув його на Холстона до талії. Порожні рукави ляснули по боках. «Ліву руку сюди!» – Холстон простягнув затерплу руку. Те, що він тут, по цей бік, що сам є учасником цієї процедури, цього маршу, смерті прибиральників, здавалося нереальним. Холстон часто дивувався, чому люди корилися, чому просто слухалися і не опиралися. Навіть Джек Брент послухався, коли йому наказали піти, попри всі його лайку та погрози. «Елісон зробила це тихо, дуже просто», – згадав Холстон, по черзі запихаючи руки в грукави. Коли надягнули комбінезон, Холстон подумав, що люди, напевне, погоджувалися робити це, бо не вірили в те, що все відбувається насправді. Жодна частина його дійства не здавалася достатньо реальною для того, щоб опиратися. Людина не в змозі сприйняти те, що її спокійно посилають на смерть, неминучість якої вона чудово усвідомлює. «Повернись!» – він послухався. За спиною щось смикнулося, а далі почувся звук, із яким комбінезон застібнули до шиї. Ще один ривок, ще одна блискавка. Два шари марного захисту. Тріск промислової липкої стрічки поверх блискавок. Побліскування та перевірка. Холстон почув, як з полиці зняли шолом. Він стискав пальці в пухких рукавицях, поки Нельсон перевіряв той шолом. «Давай ще раз повторимо процедуру». «Не варто», – тихо відповів Холстон. Нельсон глянув на двері шлюзу, що вели до бункера. Холстону не потрібно було дивитися туди, щоб зрозуміти. За ним спостерігають. «Потерпи мене трохи», – сказав Нельсон. «Я маю зробити все згідно з законом». Холстон кивнув, знаючи, що ніякого закону не було. З боміж усіх традицій, оповитих містичними легендами, що передавалися від покоління до покоління, жодна не могла дорівнятися з силою до культу розробників комбінезонів і техніків очищення. Усі віддавали їм належне. Прибиральники, звісно, хоч і виконували фізичну роботу, але ж саме техніки уможливлювали її. Це були чоловіки і жінки, які підтримували прозір на той широкий світ за межами тісних стін бункера. Нельсон поклав шолом на лавку. «Ось тут у тебе серветки!» Він поплескав шматочки повсті, прикріплені липучкою до передньої частини комбінезону. Холстон із тріском відірвав одну серветку, подивився на закручення ворсинки жорсткої тканини і приліпив назад. «Двічі бризни з розпилювача перш ніж протирати. Далі просуши ось цим рушником, а наприкінці наклей захисну плівку». Перелічуючи матеріали, він по черзі плескав по кишенях із номерами на яскравих наліпках, повернутими до гори, щоб Холстону було легше читати. Холстон кивнув і вперше за весь час зустрівся з Нельсоном поглядом. Він здивувався, помітивши там страх. Той страх, який він чудово навчився розпізнавати завдяки своїй професії. Він уже збирався спитати Нельсона, що сталося. Чоловік хвилювався, що весь цей інструктаж був марним, що Холстон вийде назовні, Цього боявся кожен житель бункера, посилаючи будь якого прибиральника, і не виконує свого обов'язку. Не проведе очищення для людей, чиї правила, правила, що забороняють мріяти про краще життя, прирекли його на смерть. А може, Нельсон непокоївся, що дороге хитромудре спорядження, яке він створив разом зі своїми колегами, використовуючи секрети і технології, відомі лише задовго до повстання, марно загине за межами бункера? Усе гаразд? спитав Нельсон. «Нічого не тисне?» – Холстон оглянув шлюз. «Моє життя мені тисне», – хотів відповісти він. «Моя шкіра мені тисне. Ці стіни на мене тиснуть». Він похитав головою. «Я готовий», – прошепотів він. Це була правда. Дивним чином Холстон і справді був цілковито готовий йти. І він раптом пригадав, що і його дружина була тоді готова.